Vi slušajte emisiju udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mir. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju uh, Stream Away. Ovo inače zadnja emisija naša u petom mjesecu i između brojnih tema o kojim bismo mogli pričati odabrala sam temu ikonografije pošto mi se čini dosta zanimljiva i mislim da će uh, dosta vas uh, privući. Inače, pričat ćemo o samoj ikonografiji kao i ikoni pop-arta za koju vjerojatno već znate tko je to. Pa evo ga, za početak samo reći nešto o ikonografiji. Inače, ikonografija, jedan profesor govori kako je to pomoćna povijesna disciplina, posebno u povijesti umjetnosti, koja se služi deskriptivnom metodom, koji nije cilj donošenje nekih estetskih e, sudova. Ona izdvaja iz umjetničkog dijela figurativne elemente, koji se kod istog sadržaja ponavljaju. Promatra ih izolirano i analistički u vezi s općim razvojem umjetnosti, utvrđujući kulturno-povijesne faktore koji su utjecali na kompoziciju lika, na njegov izraz, gestikulaciju, način odjevanja, te odnos prema drugim likovima i pozadini. Inače, ikonografija je prvotno bila grana kršćanska arheologija, ako niste znali, a u novije vrijeme njezino područje je na ispitivanje dijela iz drugih religija, na portrete, alegorije, prikaze iz povijesti i slično. Prvo bitno je termin ikonografije, to je već negdje iz 17. stoljeća, Obuhvaća opisivanje i studiju spomenika portretne umjetnosti. Kako u slikarstvu i grafici, tako na medaljama, novcu i. E... Slično. Dakle, inače, ikonografija je jedna znanstvena disciplina koja u biti odgovara na pitanje znači, tko je tko i što je što na likovnom dijelu. Na raznolikim slikama, ekipovima, recimo, koje govore o različitim razdobljima i o kojima veoma malo zapravo znamo, važno je razlikovati taj naslov ili temu od njihova sadržaja i smisla, te nam upravo, znači, ikonografija pomaže da pobliže shvatimo naziv dijela prepoznavajući likove Tijelo. Pa sad, to je znači bilo neko određenje ikonografije. Sada naravno tu postoji još više grana kako ikona tako i drugih stvari. A ono što sam ja zapravo htjela reći i zašto? radim danas ovoj emisiji a to je kako bi vam rekla nešto o ikoni pop arta a to je vjerojatno neki od vas i znaju Andy Warhol. Evo ga nakon kratkog predaha popričati ćemo malo i o toj vrlo poznatoj ikoni. Ni slušatelji, evo ponovno smo u emisiji StreamAway i danas vam pričamo o najpoznatiji ikoni pop arta nakon što smo dali maleni uvod zapravo o ikonografiji i što je to ikonografija, sada se selimo na ikonu pop arta Endia warhol Naravno, vjerojatno više manje svi znaju za Endija, međutim možda nisu znali neke stvari koje ću vam ja danas ovdje reći. Inače, sve ove informacije možete pronaći na internetu kao i mnogo više informacija od onih koje ću vam ja danas reći, pa svakako ako vas zanima jedna od najpoznatijih ikona pop arta, malo si prosurfajte pa evo ga započnimo posto jedna knjiga filozofija Endija Warhola od A do B i natrag inače knjiga je koštala se 69 kuna i također ona je objavljena povodom izložbe Endija Andy Warhol život i djelo postavljeno u umjetničkom paviljonu u Zagrebu to je još bilo 2001 godina i možemo reći da je izložba bila dosta posjećena. ta knjiga znači filozofija Endija Warhola od A do B i natrag približava čitatelju zapravo autora putem njegovih zapisa i razmišljenja, poput recimo nekih transkripta njegovih telefonskih razgovora. Iz svega toga iz te knjige zapravo iščitavamo Endija ne samo kao umjetničku dušu, već i kao čovjeka kojeg je u životu zanimalo što što, znači raznolike stvari, pa i prema tome, i prema svemu i prema mnogima, on je imao o svemu tome zapravo malo rekli bismo uvrnuto mišljenje, što naravno ponekad i nije loše. Uostalom, da to nije tako, on ne bi bio ono što je. Progovara u svojoj knjizi o slavi, o seksu, o novcu, ljubavi, životu, smrti i svim nekim temama koje su ga zaokupljale. I kroz te zapise zapravo. Otkrivamo warhol i kao umjetnika, ali zapravo i vrlo dobrog biznismena. Međutim, to nije sve. Kroz sve te retke on se prikazuje kao brižan sin koji je živio s majkom sve do njezine smrti, a zapravo se otkriva i kao preslika Oscara Wilda, točnije kao neki New York Wild, čiji život u stvari bio vječita igra samozatajnosti i neke ekstremne paradoksalnosti koje su obilježile njegov možemo reći vrlo zanimljiv ako ne i buran e, život. Na internetu možete pročitati jedne ispisane misli to je samo neke od njih i naravno puno više možete pročitati uh, u knjizi ako se ukupite, kupite Andy kaže u svoj knjizi a ja tako je ovdje na internetu da nikad nije sreo osobu koju ne bi no, mogao nazvati prekrasnom volim biti prava stvar u krivom prostoru i kriva stvar u pravom prostoru od toga sam račinio karijeru i to je jedna od stvari u kojoj se zbilja dobro razumijem. E, ovo mi je vrlo zanimljivo recimo likovni umjetnik je osoba koja proizvodi stvari koje ljudima ne trebaju kada je umro Picasso pročitao sam u časopisu da je u svom životu izradio 4000 remeg dijela pa sam pomislio hej pa ja to mogu napraviti za jedan dan i sve će biti remeg dijela jer će sve biti jedno tista slika moja bitelna žena trebala imati mnogo novca biti za mene i biti vlaznica teve postoje <laughs> recimo ovo je vrlo zanimljiva njegova misao ali u stvari, tko je bio Andy Warhol? Andy Warhol je rođen kao Andrew Warhol u obitelji slovačkih imigranata 1928. godine u Pittsburghu. Već sa šest godina počinje ga zanimati jedan svijet koji je sasvim drugačiji od siromašne četvrti u kojoj on živi. Počinje ga zanimati svijet glamura, svijet slavnih, svijet bogatih, a svoju fascinaciju slavom zapravo iskazuje skupljenjem fotografija filmskih zvijezda. Po na njih je svoj svoje ime u Andy Warhol i sa diplomom dizajna seli se u New York, grad koji će mu do kraja života zapravo biti dom i koji će mu pružiti taj njegov svijet umjetnosti i zabave slave kojom je on zapravo od uvijek težio već od malih nogu. Kada je tek došao u New York, počeo je crtati reklame i zapravo to su prvi crteži kojima se on proslavio, kako on sam kaže, gotovo preko noći. Samo nekoliko godina trebalo mu je da osvoji titulu najboljeg američkog ilustratora, dizajnera, međutim, to njemu nije bilo nešto što bi mu bilo dosta, što bi zadovoljilo sve njegove želje i prohtjeve, pa on odlučio krenuti dalje, tako stvarno i približiti se i u takozvanu ozbiljniju umjetnost, a njegovi prvi značajni radovi zapravo bili su mu slike američki strip junaka, popaja, supermena. Međutim, tu je došlo do pogreške, ali kako je na sličnu ideju došao još jedan umjetnik, Roy Lichtenstein, a je rekao a fuck i pao razmišljeni, znači kaj sad. Zapravo spasila ga je njegova prijateljica i galeristica Muriel Letov savjetovaći mu da slika nešto poznato da to, više nitko, nik, da to više nitko zapravo ne zamjećuje i da bi trebao početi raditi takve e, slike juhu u i tako dalje, što je zapravo sve nakon toga povijest zapravo možemo to reći juhom od uspjeha i to je krilatica u biti Warholove svemirske popularnosti e, Campbell juhu u limenciji dakle. tako Warhol e, krenuo svojim putima slave osim slikarstva on se bavio i filmom, pomagao je mladim bendovima kao što je recimo legendarna Velvet Underground, stvara portrete američkih pop ikona i živi punim plućima i još uvijek misli da nije dovoljno slavan pa posjećuje apsolutno sva moguća zbivanja u New Yorku te se druži sa svima, sa svakim i stalno mijenja svoj imidž. Ono što ovdje možda zanimljivo a to je da bi opsjednut znači cijelim tom e, seksom, slavom, novcem, on zapravo priznaje da je homoseksualac, međutim da on obožava slavne žene i da je fascinira s njima, međutim da o seksu više voli pričati nego li ga zapravo prakticirati. U biti bio je sav kontradiktoran, čas široko grudan, čast škrt, čast ovakav, čast onakav i ukupljaju mnogi, ali često mlade, i to najčešće mlade i neafirmirane umjetnike priuštivši im barem 15 minuta slave, uvijek i želio biti okružen mladošću, ljepotom, sve ga je to fasciniralo, a svoje muze on je jednostavno jednu trenutku obožavao tako, tako mlakoćom ih je odbacivao kad je Idi Sedvik, glumica u njegovim nepoznatim filmovima od 208. godini umrla od overdosea, nije čak došla na pogreb, već je odmah našao novu djevojku koju je primio svoju glumačku trupu, kojega je zapravo i 3. lipnja 1968. godine prostirijeljila s tri metka nakon toga okršaja Andy više nikad nije bio zdrav i zapravo preminuo 87. godine i to zapravo pri nekoj vrlo bezazlenoj operaciji e, žući. Njegovu mišlju o smrti ćemo završiti ovaj dio koji glasi ja u nju ne vjerujem jer niste u blizini da biste znali da se ona dogodila. Ja o njoj ne mogu reći ništa jer nisam spreman na nju. Naštovani slušatelji, ponovno smo o emisiji Streamaway, o kojoj danas pričamo o najpoznatijoj ikoni pop-arta, Andy Warhol. U ovom dijelu emisije malo ćemo se osvrnuti na njegovu filmsku karijeru. 1963. godine Warhol nabalja 16mm kameru, e, to je zapravo značilo i početak nastojanja njegovih filmova kao Chelsea Girls Empire, and blowjob, koji su trajali satima, koji su realno vrijeme nastojali prenijeti na mediji i na realne priče, to jest realne događaje među ličnostima, pokazivati zapravo ono što je stvarno. Transestiti, manekenke, pjesnici i potpuni otkvačenjaci nalazili su u svoje ravnopravno mjesto tim neobičnim filmovima i zapravo većine iz te glumačke postave je kasnije umrla od nekog overdoza, od AIDS-a ili su bili zatvoreni u nekim ustanovima. Istinati filmovi prikazivali su se uskim krugovima, nisu pripadali nikakvoj industriji, ali su zato stjecali slavu zbog svoje medijske eksponiranosti e, protagonista. Neselektivnost je zapravo vrhunska norma njegove filozofije života kao njegove umjetnosti. Ne budi selektivan, kao što on i prije rekao sve može biti lijepo i njemu je svaka osoba Predivna, to postaje jedno od njegovih osnovnih načela. Kada je Warhol uzeo neku sličicu, bilo to dolar, Coca-Cola, Marilyn Monroe, električnu stolicu, Lee Steller ili tako dalje, uzao ih je bez neke želje da bude selektivan, te umnožio ju stotine i stotine puta, te tim izdvanjem te sličice su prestale biti obične, prestale su biti banalne i to zato što su običnost i banalnost potencirale sve do zapravo kranje radikalnosti kreirao je tako zvan na svoja dva showa jedan na Kabelovskoj televiziji Andy Warhol's TV uh, 1982. godine i Andy Warhol's 50 minutes za Music Television ili MTV 86. godine naslov ovog drugog naslova je prema njegovoj izjavi iz 67. godine kada je rekao u budućnosti će svatko biti slavan 15 um, minuta ono što smo već rekli to je da je godine 1968. Velary Solanis, inače aktri jednog od njegovih filmate ostimačica i članica organizacije u prijevodu Društva za rezanje muškarca, uslišla u Warholov studio znan kao Factory i pucala umjetnika, dakle to smo spomenuli. Ono po čemu je Warhol bio jedinstven to je da je mjeru običnosti uzdizao na neki tron vrhunske vrijednosti, da to tako kažemo. Umjetnik je cijeli svoj život podredio, zapravo to je spoznao, uzimo je samo one slike koje su se oštro usjekli u pamćenje ljudi, neke zaštitne znakove te naše civilizacije. je u, u New Yorku, kao što smo već spomenuli, u 1987. godine, ako njegove sahrane, njegovi prijatelji i suradnici organizirali su misu u katedri Svetog Patrika u New Yorku, u kojoj je bilo prisutno više 2000 ljudi a u svibnju 1994. u Pittsburghu je otvoren i njegov muzej. Sam nastanak njegovih filmova znači, potječe još od 1963. godine kad je kupio svoju kameru i dobio ideju o snimanju 8-satnog filma o čovjeku koju spava jer mu se činilo da spavanje zastarjeva pošto su svi na spidu, te se požurio da što prije snime film o spavanju kako je bio suočen s ograničenjima svoje kamere koja je mogla snimati samo do 4 minuta komadu film je bio projecirao sa 16 frame u sekundi da bi bio što duži i na taj način su zapravo projecirani svi njegovi rani filmovi a i jednostavno je duplicirao 90 minuta materijala. Slip se sniman tijekom nekoliko noći i trajao je na kraju e, nešto kraće od 6 sati na premjeri je bilo 9 ljudi od kojih su neki izašli nakon prva 2 sata također s je film Kiss Empire, Haircut, Blowjob znači sve neke filmove koji zapravo i tema filma je bila kao i samo ime Slip spada u Warholovu raniju seriju njemog crno-bijelog filma koji naglašava mirnoću i trajanje Vidljiv je taj prijelaz njegove eksperimentalne minimalističke tehnike sa više kamera u slipu, recimo kisu i herkatu, prema statičnoj kameri i jednim kadrom u ostalim nabrojenim filmovima kao što je recimo blowjob. To je tipičan primjer Njegove izolacije jedne figure u kadru, u tom filmu kamera dokumentira izraz lica mladog muškarca u krupnom planu ispred zida od crvene cigle dok osoba koja nikako nije u kadru izvješava radnju naslova filma, to jest oralnoga zadovoljava. Warholovi rani filmovi bili su izraz tada nadolazeće estetike minimalizma, ali i dijelom pod utjecajem rada Jacka Smitha, alternativnog glumca i filmaša s kojim je dijelio svoje ideje o estetici Kampa. 1963. godine Smith je snimao Normal Love, na čim setu je i nastao Warholov minutni Andy's Warhol Films Jack Smith Filming Normal Love, koji je na premijeri oduzela policija za vrijeme racije i nikad više nije pronađen. 1964. godine Warholova stvarala što počinje izlaziti iz njegove fabrike i tvornice čiji su pogoni bili ovdje se navodi amfetamini zapravo istina je da su svi njegova cijela glumačka postava uzimala amfetamine kao što smo ranije spomenuli svi su oni više manje umrli ili od AIDS-a ili od overdoza ili su bili zatvoreni u neke ustanove Andy Warholov serijal bio je prikazivan svaki tjedan, 4 minutni krupni kadar minnog subjekta kojeg krenut prema statičnoj kameri. Svoje više struke poznate portrete i tehniku nepokretnog filma koristio je da bi stvorio dva 40 minutna projekta pod nazivom The 13 Most Beautiful Women i The 13 Most Beautiful Boys, te da bi dao model kumulativnim projektima poput Kisa recimo i Banana. Tako je Kiss, recimo, prikaz krupnih planova uz par muških izuzetaka, uglavnom heteroseksualnih parova koji se ljube po tri minute. za kraj da spomenemo samo par njegovih filmova, a to su Chelsea Girls, snimljen u ljeto 1966. godine. Bio je to njegov prvi veliki komercijalni uspjeh. Zanimljiva je činjenica da je majka Mary Warrenov nakon što je vidjela film Tužila Warhola, jer nje čini nije potpisala da film može biti u distribuciji na kraju Andy velikoduštno platio svakom od glumaca po milijun dolara da potpišu svoj pristanak na distribuciju. Film je napravljen od raznih cena snimljenih u tvornici u apartmanima, uključujući apartman Velvet Undergrounda. Traje 3 sata 15 minuta, košta između 2 i 3 dolara da bi u prvi 19 jedana prikazivanja u New Yorku zaradio čak 130 000 dolara. Bio je to također i prvi underground film koji se od dva tjedna za redom u središtu Manhattana možda jedan film vrlo, vrlo važan za spomenuti od njegovih radova je Kitchen, film snimljen, sniman u kuhinji te predstavlja zapravo povijesni dokument Amerike u 60-m godinama. On dočarava esenciju jednog dosadnog mrtvog dana u gradu u kojem se širi e, miris važne odjeće i šahtova. Dijelozi su vrlo plastični i kao da se odbijaju o malo stvari unutar kadra je kup, kuhinski stol, frižider štednjak i e, glumci. Ki smo spomenuli kao i Sleepy Blowjob nismo spomenuli još film Lupe koji je baziran na liku Lupe Veles koja živi u vilu u Hollywoodu te odluči napraviti pod navodnicima najljepše samoubojstvo ikad na altaru okružena e, svjećama. Lupevz ima otrov, legne na odar e, iščegujući svoju zvišenu i dostojanstvenu smrda dođe po nju. E, međutim, u zadnji tren počinje povraćati i umire iznad e, zahodske školjke omotane vece papirom. Borhol, kao što znamo, bio je homoseksualac pomalo o osobnosti. U svojim 50. godinama obojio je kosu plavo, poslije zamijenio svoju pravu kosu sa plavim i srebrno sivim, sivim perikama. E, volio je mačke pa se slike mačaka mogu, mogu naći kao motivi na njegovim e, na mnogo njegovih umjetničkih e, dijela. Jedan od njegovih prijatelja opisao ga je kao pravog radoholičara, bio je s jednom da postane bogat i poznat, kao što smo na početku rekao, a znao je da to može samo ostvariti teškim radom i živjeti tada svoj američki san. Spomenuli smo kreiranje njegova dva e, televizijska šoua. E, Više o zanimljivostima, njegovim citatima, izložbama Uh, ilustracijama te samom biografijom možete pronaći na internetu na stranicama Andyja uh, Warhala. U Andyjem životu svakako nije nedostajalo drame, bio je jedan od najpoznatijih i uh, još uvijek jedan od najpoznatijih umjetnika nakon Ranjavanja, uslijedila je i e, smrt njegova međutim tu nije došao njegov kraj, njegova dijela su i dalje najpoznatija dijela u umjetnisti Warholovi dnevnici postali su bestseller i njegovi radovi su cilj jedne sulude utrke kolekciona, kolekcionara njegov život je zapravo ironija koja bi se umjetniku zacijelo jako dopala iako je u suprotnosti s onom njegovom tako često citiranom rečenicom, a to je da će svatko u budućnosti imati svojih 15 minuta slave, pa dragi slušatelji ostavljam vas i ja sa tom rečenicom tko zna, možda ćete vi u svom životu kao i mnogi drugi imati svojih 15 minuta slave. elementarios y a las armas que me acosan quien me pone cintas rojas y el pellejo de, de la espalda que lo tiren para el empacho a la sombra en un cardenal con la lecuena fuerda me sentivo siete veces bajo el mismo campanario de las palabras del niño floripondió de San perito y el azote con roma sombras me dejó tu sentencia mi alma al diablo entre sus sombras me dejó Misija Streamway realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa Fare 2006